Onko Niko Erkki kivellä? Kyllä. Jyri Riihelä, Eteläisen autotullauksesta. Hyvää päivää. Onko teille hetki aikaa? Kyllä. No Kyllä. Teillä oli tuotu Keski-Euroopasta Sitikka BX-mallinen. Joo. Ja nyt me ollaan tässä vähän, vähän tutkittu näitä taustoja. Joo. Ja ollaan huomattu, että te ilmeisesti isä on Jorma kivellä. Kyllä. Ja hänellä on näitä sitten löytyy enemmänkin näitä 80-90-luvun vaihteen sitroeneja. Tässä on jäänyt huomaamatta tämmöinen yksi lakipykälä, että näitä saisi samanmerkkisiä ulkomailta tuotuja autoja olla korkeintaan kolme samassa perheessä. Ja nyt me joudutaan ikävä kyllä eväämään kokonaan tämän viimeisimmän Citroenin tuonti Että teidän pitäisi ihan nyt ensitilassa tuoda tänne Helsingin tullilaitokselle tämä auto ja avaimet. Se, Minähän olen 26-vuotias ihminen ja... Täysin erilainen erilaista isäukosta. Että minä olen yhtäkään autoa maahan, eikä mulla ole yhtäkään maahan autoa alla ollutkaan. Nämä on näitä porsaan reikiä, että kun on periaatteessa kuulunut jossain vaiheessa samaan ruokakuntaan, niin tämä lasketaan sitten kuitenkin sama, sama perheen jäseneksi, että se on se kolme autoa maksimi. Mutta tämä pitäisi nyt ensitilassa joka tapauksessa tuoda Citroen BX niin tänne Helsinkiin ainakin näitä jatkotutkimuksia varten ja avaimet ja kaikki rekisteriotteet ja muut viralliset paperit. Todennäköisesti me joudutaan tähän pakkohuutokauppaamaan, että päätös tuli ääni 7-3. Täällä meidän tullilaitoksella autotulauspiirissä. No, sit... mahdollista purkaa osiksi no, Itse asiassa tästä me päästään tähän toiseen asiaan. Että täällä viranomaiset on, on käynyt vähän kyselemässä ja epäilyt tällä lailla, että tämä teidän isä Jorma Kivellä olisi salakuljettanut enemmänkin näitä varaosia. Että sieltä pitäisi tänään iltapäivällä kello 14 niin käydä päästämässä joku tutkijoista sisälle, että pääsee tarkastamaan tätä asiaa. No, ootas, hän on tuonut Suomeen ja hän niillä itse menee kritiikille Hän on purkanut sitten osiksi, koska autot on siinä kunnossa muuta kuin lihoiksi. Sehän tässä nyt onkin, että sitä tässä epäillään, että on nimenomaan harjoitettu tämmöistä varaussalakauppaa ja sitä tässä nyt on ilmeisesti nämä viranomaiset tutkimassa. Oletteko te huomannut hänessä jotain nopeaa varojen kasvua tai, tai muuta? että tutkimassa tätä asuinympäristöä missä hän asuu, niin ei sitä voi ainakaan kovin lauraaksi sanoa. Että Joo, mutta kyllähän näitä rahoja pystytään piilottamaan sitten pankkitileille, esimerkiksi Veitsiin tai... No ei nyt kuitenkaan tässä tapauksessa. Pystyttekö te maanantaihin mennessä tuomaan kuitenkin tämän teidän Citroenin tämän niin jatkotutkimuksia varten? Tämä on tämä. Mun auto on tuossa Kuokkalussa Jyväskylässä, mutta hän ei mitenkään pääse sinne, kun hän mulla saa mistään ajolupaakaan sinne. No me varmaan pystytään tämmöinen poikkeuksellinen ajolupa teille lähettämään. Juuri sieltä Jyväskylästä Helsinkiin tiettynä ajanjaksona. Kysymys on se, että kestääkö se auto sinne Helsinkiin. No sitten sitä tyhinata, että ei, ei muuta kuin vuokraamaan traileria vaan tai jotain. Että tämä ei ole, ei ole meidän no, päävoima. Mun täytyy kyllä puhua tisan kanssa. hän mennyt ihan naurattua sitä Joo, ja sitten Uutena tässä on vielä... -auto. Kyllä, ja sitten mikä vetää ihan allekirjoittajanen itse vihaksi, niin en ymmärrä ollenkaan, että miten tämmöistä roska-autoa, edes Citroen, niin rupeatte tänne Suomeen tuomaan. Että eikö siellä nyt vähän parempiakin eurooppalaisia autoja löytyisi. Mm. Se on jotkut tykkää Volvosta, jotkut tykkää Saapista, jotkut tykkää Mersus Citroen herranen aika Sitroen no, herra aika, minulla on ollut viisi tikkaa tätä. <laughs> Ja vielä jaksatte niitä lisää keräillä no, Citroen itse voi olla sairaus Joo no kyllä tämä vakavalta sairaukselta, että kannattaisi ihan huositella lämpimästi Että haette vielä tän lisäksi apua ja vaihdatte merkkiä välittömästi Että toi on ihan turhan päiväistä haihattelua tommonen keräily. Meillä on itse asiassa tässä on vielä Tullipiiri-päällikkö. Paikalla haluaa tässä vaihtaa teille pari sanaa tämmönen kuin Kaitsu Leinonen, mitä. Citroen miehet kulkevat omia polkujaan. Tervetuloa Leinunen Niko NRJ-pilapuheluun. Tämä kuulunne, kuulunne, kuulunne. oli kuulunne. <laughs> Nyt kävi Niko Erkki silleen, että Tuomas pirautti täältä tenkase aamushousta ja vedätti se kunnolla. <laughs> Nyt meni 6-0 niin kuin Apajille, hei. Ihan oikeasti. <laughs>